Дитина з дорослим. Чоловік має вітатися з жінкою першим і навіть тоді, коли перебуває в товаристві інших жінок. Перший він має вітатися і зі знайомими та його супутниками – жінкою або літнім чоловіком. Жінка вітається першою, зі старшою за себе жінкою та з жінкою, якщо вона сама має своїм супутником чоловіка. За традицією, першим вітає начальника підлеглий, а ось руку для потиску має запропонувати керівник. Утім, існує виняток. Жінку зобов'язаний вітати першим саме начальник, навіть якщо вона його секретарка. Старшого за віком чи ветерана праці теж може привітати першим його начальник. У зв'язку з цим вдамося до мудрості асирійського письменника Абу-Аль-Фараджа, зробивши спробу дійти до сенсу його оповідки про гідність. Правитель у розмові з мудрецем зауважив «Негідний подарунків той, хто їх не просить». Мудрець відповів «Правителеві, більш личить робити дарунки, не чекаючи, поки його попросять. Коментарі зайві. Трапляється, що керівник не відповідає на привітання підлеглих. Не варто обурюватися з цього приводу, хай нарікає на себе, бо така поведінка підриває його авторитет. Перше має вітати присутніх той, хто заходить у приміщення після інших, незалежно від посади. Йому відповідають лише ті, хто поблизу і кому це зручно. Якщо при вході в приміщення вас зустрічає численне товариство, то не слід забувати про інше правило – не привертати до себе зайвої уваги тому варто обмежитися привітанням з легким поклоном. Потискати руки можна тільки тим присутнім, до яких звертаєтесь у справі. Та щоб успішно заглагодити справу, слід стежити за своїми манерами не тільки під час вітання, а й протягом усієї зустрічі. В противному разі з вами може трапитися досить неприємна несподіванка. Ось, приміром, така. Приїхавши з рекомендаціями професора Академії мистецтв Іллі Рєпіна до своєї моделі, щоб домовитися про час сеансу, живописець Олександр Мурашко попросив дозволу запалити. Але коли почав гасити сільника обкрай попільнички, перекинув її і попіл висипався на вишукану сукню молодої пані. Неважко здогадатися про наслідки зустрічі. Прийшовши в гості, слід передусім вітати господиню, яка може, привітавшись, і не підводитися з місця за винятком тих випадків, коли вона хоче особливо вшанувати когось із гостей. Та суворим поборникам етикету варто знати, що господиня, вітаючи гостя, навіть молодшу від неї жінку, Має підвестися, бо цього вимагає гостинність. Потім гість вітається з господарем дому і лише тоді з рештою жінок та чоловіків у тому порядку, у якому вони сидять. Отже, незалежно від статі і старшинства. В Україні і досі вельми поширеним є привітання за козацьким звичаєм. Зустрівшись у гостині, добрі знайомі починають обійматися і цілуватися. Незалежно від статі, віку і посади, першим вітається той, хто обганяє знайомого чи проходить повз нього. Перш ніж звернутися із запитанням до незнайомого, слід з ним привітатися. Коли вас вітає незнайомий, котрий, однак, не має наміру про щось розпитати, все ж варто йому відповісти, але дати зрозуміти, що він припустився помилки». Зустрівшись у кафе, кінотеатрі, театрі зі своїми знайомими, вам слід взаємно привітатися, злегка кивнувши головою. Старшим за віком і жінкам клиняється трохи, підвівшись із крісла.